يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wa kulla bidatim dalalah Wa kulla dalalatin finnar wa ba'du Ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua limpahan ni'matnya Yang diturunkan kepada kita Yang tidak mungkin bisa dihitung Jenis dan macamnya Apalagi satuan-satuannya Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan nikmat terbesar kepada kita, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal iman, yang dengan ini semua keadaan kita akan dijadikan baik, semua kemuliaan dan kesempurnaan kita akan dijadikan lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan penghambaan diri kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menjadikan dengan hikmahnya yang sempurna kehidupan manusia di dunia tidak lepas dari berbagai macam cobaan. Terkadang ada yang berupa nikmat, kesenangan, terkadang juga ada yang berupa bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarriwal khairi fitnatan wa ilayna turja'un." Dan kami akan menguji kalian wahai manusia, terkadang dengan bencana, sesuatu yang kamu tidak sukai, dan terkadang dengan nikmat Sesuatu yang kamu senangi wa Dan hanya kepada kami Hanya kepada Allah Kalian semua akan dikembalikan Ini merupakan hikmah dari Allah Yang manusia tidak mungkin lepas darinya Terima atau tidak terima Suka atau tidak suka Ketentuan ini mesti berlaku Orang-orang yang beriman Dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah SWT dengan keimanannya dia bisa menyikapi segala ketentuan Allah dengan baik sehingga mereka-mereka ini semua keadaan yang mereka alami mesti akan membawa kepada kebaikan sengsara bahkan berganti menjadi nikmat, bencana berubah menjadi anugerah dan ini hanya berlaku pada diri orang-orang yang beriman orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyikapi segala keadaannya dengan dengan baik. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra, shaqara, wa in asabathu dharra, sadara. Sungguh sangat indah. Sangat mengagumkan keadaannya orang yang beriman. Kenapa? Semua keadaan yang dilaluinya berganti menjadi kebaikan. Semua berganti menjadi kemuliaan. Dan ini hanya akan dirasakan atau dimiliki diraih oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana itu? In ashabat hu kalau dia mendapatkan kegembiraan Mendapatkan nikmat Mendapatkan kesenangan Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Dan ini menjadi kebaikan bagi dirinya Sebaliknya ketika dia mendapatkan bencana Sesuatu yang menyulitkan dirinya Dia akan bersabar Tetap bersangka baik kepada Allah Tetap berpengharapan baik kepada Allah Dan ini juga akan menjadi kebaikan bagi dirinya ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita lahir dan batin, menciptakan semua makhluk, tentu Dia yang lebih tahu tentang cara memperbaiki diri kita. Terkadang seseorang menginginkan dirinya yang senang-senang saja. Saya tidak ingin menderita, saya ingin dapat nikmat terus. Dia tidak mengetahui banyak orang-orang yang diberi kesenangan di balik kesenangannya dia binasa Dia lupa kepada Allah Tidak memikirkan keselamatan dirinya di hari perhitungan yang kekal abadi di akhirat Dia tidak bertobat dari kesalahannya Dia tidak belajar Islam Tidak mengenal Al-Quran Tidak mengenal Iman Ini adalah orang yang rugi selama-lamanya Di dunia dan di akhirat Sebaliknya Ada seorang hamba Dia ditimpa musibah Allah menghendaki dia ditimpa musibah. Di balik musibah itu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan yang banyak untuk dirinya. Tadinya kalau dia senang terus atau tidak mendapatkan musibah ini. Dia tidak akan mengenal Islam. Tidak akan belajar. Tidak akan merenungkan dosa-dosanya. Tidak akan mengintrospeksi dirinya. Tanpa musibah ini dia tidak akan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ma'aṣāba min musībatin illā bi'iznillah. Wa man yu'min billāhi yahdi qalbah. Tidaklah musibah itu menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah, dia tetap bersangka baik, berpengharapan baik, tetap mengharapkan kebaikan dari Allah, maka Allah berikan hidayah Buka hatinya. Latangkan jiwanya. Maka disinilah maashirul muslimin, jama'ah salat jum'at rahimakumullah. Sungguh musibah yang sejati, yang benar-benar membinasakan manusia dunia akhirat, kalau hatinya tidak mau terbuka menerima kebaikan, kalau hatinya tidak mau merenungkan dunia yang sementara ini. Makanya apapun penderitaan yang kita alami di dunia, kalau kita sikapi dengan baik kita itu akan menjadi atau berganti menjadi kebaikan, dan terlebih-lebih lagi balasannya di akhirat, kita akan dapatkan balasan yang terbaik. Dari sinilah para ulama mengatakan, belenggu yang sesungguhnya, penjara atau tawanan yang sesungguhnya, adalah ketika hati tertutup dan tidak mahu menerima hidayah. Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, Al-Mahbusu manhubisa kalbuhu anrabbih, Wal maksuruman asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu, orang yang tertahan itu adalah orang yang terpenjara, tertutup hatinya sehingga tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengenal petunjuk untuk mengenal kebaikan Islam. Wal maksuru dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka demi Allah, siapapun di antara kita yang mungkin tinggal di lingkungan yang sempit Terkungkung dengan sesuatu secara bohir Tetapi di situ kita bisa belajar Al-Quran Kita bisa dapatkan nasihat kebaikan Kita bisa merenungi diri kita sendiri Memperbaiki diri kita Wallahi dia adalah orang yang merdeka yang sesungguhnya Sedangkan orang yang hidup di alam bebas Yang hidup di tempat tinggal yang luas yang mewah Tapi dia tidak mengenal robnya Kemudian di situ hatinya akan menderita, maka sungguh dialah orang yang terpenjara dengan sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan kemuliaan, kebebasan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innallahu ma'isyatad donga wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, Maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit, dia akan terkungkung dengan kungkungan yang sesungguhnya, karena hatinya terbelenggu. Itu di dunia dan di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Naudzubillahimindzalik, menderita di dunia dan di akhirat. Maka jemaah sekalian sidang jemaah Jumaat, rahimahumullah, bersyukurlah kepada Allah subhanahuwataala atas nikmat Islam, nikmat mengenal iman. Karena itulah kenikmatan kebahagiaan dan kebahan yang sesungguhnya. Maka perbaik, perbaikilah diri kita dengan senantiasa belajar Islam, renungkanlah untuk selalu kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat siapapun kita, dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Karena mereka menundukkan hawa nafsunya, selalu mengintrospeksi diri, selalu berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang dalam dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian nanti mereka akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi sebab pencerahan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang merdeka hatinya. Karena mengenal Allah. Beriman dengan benar kepadanya. Dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Menunaikan ketaatan kepadanya. Barakallahu li walakum fil qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iya'kum limafihi minal ayati wa zikri al hakim. Wa nafa'ana bi hadihi sayyidil mursalin. Wa bi tawlihil qawim. Akuul kauli haza, wa astaghfirullahi, walakum walisaail al-mu'minin, fasstagfiruhu, inna huwa al-gafur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi alaihsani, wa syukurullahu ala taufiqihi wa mintanah. Wa ashhadu alla illa Allahu wahahehu la sharika la ta'adziman lijani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluddaii ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Amma ba'du Ma'ashirul muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Semua keadaan yang menimpa manusia Baik itu kesenangan maupun Bencana Atau malapetaka Sebagai sebab untuk menyempurnakan Penghambaan diri seorang hamba Makanya Ketika kita menyikapi semua keadaan diri kita dengan baik. Sesuai dengan itulah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan untuk diri kita. Dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ana inda banni abdi bi. Aku ini sesuai, Allah berfirman. Aku ini sesuai dengan persangkaan hamba hambaku kepadaku. Kita bersangka baik kepada Allah akan diberikan kebaikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, terkadang seorang hamba menginginkan dirinya dapat yang baik-baik saja. Dia tidak mengetahui kalau dia mendapatkan terus-menerus nikmat, bisa jadi dia akan lupa dan banyak orang yang lupa ketika terus mendapatkan nikmat. Allah menghendaki dia dapat musibah, musibah yang cuma dalam urusan dunia. Allah menghendaki di balik semua itu dia dapatkan banyak kebaikan. Bayangkan Seseorang misalnya yang mendapatkan musibah ditahan sementara. Dia merasa lebih baik kalau dia di luar, padahal waktu di luar dia akan bergelimang dengan maksiat. Dia akan selalu lupa kepada Allah, tidak ada kesempatan untuk introspeksi dirinya. Tapi ketika dia ditahan sementara dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, yang ini merupakan persiapan ketika dia luar di luar nanti, Allah Subhanahu wa taala mudahkan penjagaannya yang sempurna kepada hambanya tadi ingat kita manusia tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu yang kita ketahui hanya berdasarkan pengamatan atau perkiraan kita yang maha mengetahui segala sesuatu dengan pasti termasuk kebaikan kita di masa depan cuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran wa asa an takrohu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Wahai manusia, bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu. Atau sebaliknya kalian menyukai sesuatu padahal itu justru baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Coba lihat ini hikmah Allah yang harus kita sikapi dengan benar. Saya katakan tadi, suka tidak suka, bersikap benar atau tidak, tidak akan merubah keadaan kita. Karena kita harus ikut ketentuannya. Tetapi kalau kita ingin mengganti musibah menjadi anugerah, bencana menjadi nikmat, sikapi dengan benar dapat pahala dunia akhirat. Bersabar dapat pahala dunia akhirat dan dengan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keridoannya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersabar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menyikapi hambanya yang bersabar menghadapi musibah. Beliau salallahu alaihi wasallam bersabda Faman radia falahur rida Waman sahita falahus sahad Siapa yang ridha, Menerima bersangka baik kepada Allah Dia akan mendapatkan keridaannya Tapi siapa yang murka Tidak terima dengan ketentuannya Dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ma'asyirul muslimin rahimakumullah, Perhatikan ini Di antara hikmah besar Atau satu yang saya sebutkan hikmah besar Allah menjadikan musibah menimpa hamba-hambanya yang beriman Kenapa kita mungkin bertanya Kenapa orang yang beriman tidak senang saja hidupnya di dunia Tidak perlu ada musibah Di antara hikmah besar Yang Allah jadikan pada musibah Adalah sebagai sebab pengampunan dosa-dosa Sebagai sebab pengampunan dosa-dosa Rasulullah SAW bersabda Mamin musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biya'anu Hatta syaukatin yusya Senantiasa Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim Kecuali Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya Sampai pun duri yang menusuknya Subhanallah cuma sekedar duri yang menusuk kita Mengugurkan dosa Bagaimana kalau musibah yang besar? Yang mungkin tidak sempat kita bertobat Mungkin kalau kita mati menghadap Allah dengan dosa-dosa tadi Kita akan binasa Allah jadikan keadaan yang kurang menyenangkan, yang menimpa kita sebab dihukum dosa-dosa kita. Diampunkannya dosa-dosa kita. Ini adalah nikmat. Kemudian, musibah Allah jadikan pada diri seorang hamba supaya dia tidak lupa atau lalai dengan dunia. Bayangkan kalau ada seorang yang hidup di dunia meskipun dia beriman, senang terus. Kira-kira apakah dia akan rindu untuk bertemu Allah di akhirat? Apakah dia akan rindu untuk mendapatkan nikmat di sorga? Bisa jadi dia lupa Allah ingatkan hamba ini Kadang-kadang dia mendapatkan musibah Supaya dia berpikir Oh ternyata dunia ini memang bukan tempat kesenangan yang abadi Bukan kesenangan yang murni Itu tempatnya di akhirat Justru dengan adanya musibah Dia akan selalu teringat Supaya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah jadikanlah sebab musibah yang menimpaku ini Untuk saya menjadi sebab mendapatkan kesenangan Yang sempurna di akhirat nanti Maka subhanallah dengan cara seperti ini Dengan pemikiran seperti ini Dengan sikap seperti ini Seorang mukmin akan selalu menjalani kehidupannya dengan baik Dengan optimis Dengan selalu bersangka baik kepada Allah Selalu bersabar menghadapi segala keadaannya Bahkan memanfaatkan keadaan tersebut dengan sebaik-baiknya Untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Meningkatkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya Meningkatkan keutamaan-keutamaannya Meningkatkan imannya Yang ini sungguh justru orang yang seperti ini Setelah mendapatkan musibah keadaannya lebih baik Daripada sebelum dia mendapatkan mendapatkan musibah tersebut Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menetapkan hidayahnya Pada diri kita Hidayah Islam dan hidayah iman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan semua keadaan yang menimpa kita sebagai sebab untuk meningkatkan keimanan kita dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warzu Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin, alaimatil mahdiyin, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa aliin wa ansaidis sahabati ajmain wa anit tabi'in. ومن تبعهم بإسان ليوم الدين وأن معهم بمنك وكرمك يرحم الراحمين ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واكنا عذاب النار اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Al-ahyai minum wal-amwad. Inna ka sami'un qaribu mujibu da'wat. Wa salli'illahumma wa salli'im wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Akimussara.